Викреслювала все це з пам'яті до наступного разу. Коли згасала ця декорація, виникала інша. Ранком за кавою вони обговорювали події, прописані в газетах, плани на наступний тиждень, погоду або якісь кумедні випадки, котрі траплялися з мешканцями селища. Часом він розповідав їй про своїх батьків, дитинство, про студентські роки, проведені в Гарварді, про наукові праці, які написав і ще напише в майбутньому. Вона слухала з цікавістю, давала поради, співчувала або сміялася. І тут все відбувалося, як годиться. Але того вкручення в соціум так і не відбулося. Адже вона так і не змогла знайти для себе тієї зачіпки, котра би змусила її зацікавитись чужим середовищем. Аж доти, доки на її видноколі постала Мелені Страйзен. Це сталося через чотири роки по її приїзді в Сан-Дієго. Тоді Джош витягнув її на галявину, де мешканці Віліджу щороку разом святкували День Незалежності. На килимі дрібненької бейсбольної травички встановлювалися великі навіси, під якими накривалися столи з їжею і напоями. Розставлялися білі пластикові крісла та столики, за якими сиділи пані та панянки, об'єднавшись у зграйки за інтересами. На дерев'яному помості грав оркестр, бігали діти, грала у бадмінтон молодь. Коли вона вперше побачила цю пасторальну ідилію, подумала, що потрапила в якусь кінострічку. Все було саме так, як у серіалах. Яскраві кольори, летючі шовки жінок, білі брюки і сорочки чоловіків, капелюшки на сивих букольках поважних пань, запах кави, і здоби, сміх. Щебід невимушених розмов і ще пташок, дзвін бокалів, запахи дорогих парфумів і свіжої полуниці з вершками. Все було таке і так, ніби вона зазирнула у скриньку церкової гімнастки, де впереміж лежали пудра, мережево, помада і пуховки з кролячого хутра. Вони потопталися то там, то там, випили по філіжанці кави, і Джош, підморгнувши її, мовляв, освоююся сама, пішов грати в бейсбол. Спочатку вона дивилася на гру, потім тихо пішла по перемотру галявини, роздивляючись гостей і намагаючись зберігати на обличчі посмішку. «Чи не будете ви так люб'язні провести мене додому? Це недалеко». Вона не одразу зрозуміла, що звертаються саме до неї. Озернулася і зніяковіла. Перед нею, спираючись на палицю, стояла дивна місіс Страйзер, яку вона ще не бачила, але одразу упізнала з розповідей Макклейна про її багатство і дивокуваті витівки – із славнозвісними благодійними вечірками для приїжджих різних мастей і національностей. Через них увесь віліч кілька днів перебував у напрузі, адже божевільна стара могла запросити до себе будь-кого. «Звісно», – відповіла ліка і зігнула руку, щоб жінка змогла простромити туди свою суху лапку. Вона простромила» сяйнувши на сонці перснем і злякавши її густим мережевом синіх судин, що проступали крізь прозору шкіру зап'ястя. Подумала, що ця недовга дорога коштуватиме їй не менш години обтяжливих розпитувань. Але йшли вони хвилин десять, і пані не зронила жодного слова. Дійшовши до брами помпезного помешкання, що ховалося за ересною зеленню, стара пані подякувала і запитала, чи не хоче місіс Маклейн зайти до неї на одну третину дрему справжнього шотландського віскі, як подяку за послугу. Що таке третина дрему, ліка не знала і нерішуче озирнулась, чи не прийде їй на допомогу Джошуа. Але білосніжна стежка в обрамленні канонічно підстрижених дерев була порожня, як біблійна пустеля. Третина дрему – це один палець від дна склянки, – проскрипіла місіс Страйзен. Класичний дрем – три пальці. Норма – Черчилля. Але, на жаль, можу дозволити собі лише третину. Та й винна, то тендітній для Повноцінної порції. Ліка кивнула, радіючи неманерному скрипові, що видавало горло пані а надто інтонації, з якою він вилетів з цієї старої шарманки. З цікавістю, а за із захватом, ступила до дивного запущеного саду, безладного і заплетеного рослинністю. Особливо вразили джунглі двометрових малюв і соняшників. Помітивши її погляд, місіс сором'язливо посміхнулась «Ростуть? Як заманеться?» Але було цілком очевидно, що художня запущеність саду ретельно кимось підтримується. Адже кожен закуток дихав життям і виглядав доглянутим. Хоча тут не було жодної троянди чи гербери, котрі висаджували мешканці селища в нинішньому сезоні. Проте зі щемом і трепетом ліка зупинилася перед клумбою з маленькими жовтогарячими квітами. У нас це називається чорнобривцем. Вибачилась і те саме повторила англійською. Стара пані поглянула на неї з подивом. І ліка почула у відповідь ламану і перекручену мову своєї країни. Я дещо розумію, якби ліка побачила в кущах слона чи жирафа, її здивування було б набагато менше. А та, задоволена її реакцією, Вимовили вже англійською. Так-так, мій батько з України. Він трохи розмовляв зі мною, а мати вчила пісень. Щоправда, я мало що пам'ятаю. Хіба ось це? І вона проспівала. Цвіте терен, цвіте терен, А цвіт опадає. Хто в любові не знається, Той горя не знає. Додала